Jag ska öppna telefonväxter i alldeles strax här tänkte jag och så. <skratt> jag har inte riktigt bra än men jag är bättre i alla fall. Det, det, det känns väldigt skakigt i benen och så vidare. Jag öppnar öppnat telefonväxter i nu på 81 -21 -00, kan vi säga. Och nu har vi bara en halv så tiden är det så kort här så passar på nu och ring mig igen när chansen. Då ska vi ta och ladda en skiva till här. Ja, där kommer tydligen någonting. Vi ska försöka koppla in det. Hallå? Ja, hej det. Prata på lite så jag får ställa in det här. Vad? Jag pratar på lite så jag kan ställa in. Ja, ja, ja. Jo, jag tänkte jag skulle hälsa dig välkommen tillbaka. Ja, nu verkar fungera. det fungera. Blå täckte det där faktiskt. Du vet, och så vaknar man upp efter tre dagar att lägga på golvet, uttorkad och kall och allting. Det, det hade nog räckt med att någon hade hjälpt mig upp i sängen för det där sjukhusvistelserna så jag var det var inte så mycket hjälp att ta. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja. Ja. Vi blev smittad med på Huddinge sjukhus och, och sen är eh, de krånglar eh, att de inte vill släppa hem mig heller för att det har någon som sköter om mig. Ja, ja på får, får väl Lasse göra, Ja, men han har ju avlidit plötsligt länge också på sjukhus. Ja. Ja, han är ju borta nu. Jag fick ju veta det av den här killen som var inneboende hos honom en dag. Aha. är han på sjukhus? Ja, han lever ju inte längre nu. Nej? Alltså, han har ju avlidit, sa jag. Han hörde inte du. Oj då. Nej, jag har radion långt ifrån, alltså. Ja, så tyvärr så är det... Det var en chock för mig också. Villas var ju så väldigt god kamrat. Ja, ja det var ju verkligen tråkigt. Ja. ja, många har dött, undan för undan, en efter en, utan de där en kompisarna till mig. Ja, ja det var ja, det var tråkigt. jag var ju väl att jag vaknade upp i alla fall efter tre dygn och då upptäckte jag bara hallucinationer. Jag såg saker som inte finns och så vidare. Ja, åh. Ja, Ja, det var jag. Ja. Ja. ja. Jag är glad att du är tillbaka i alla fall. Ja, fast nu är det ju betydligt begränsad tid sen Gunnar bara sända via internet och hemmet. Ja, ja, ja. Jag ska inte hålla längre om det är någon mer som vi ringa. Okej, Är så bra. Hej då. Ja, hej hej. Ja, nu är linjen öppen igen. Postgäst 00. Sådär. Nu ligger den vuren på också. Nu ska gå och komma fram. Hallå? Ja, hej. hej. Ja, jag hej. Skulle, jag skulle också vilja önska dig välkommen tillbaka. Ja, det var ju roligt för att det, det här var en chock för mig alltså, det, det ja, var det inte för, klokt. Det och sen eh, samtidigt ungefär så hände det med min kompis alltså också. Att han går bort också plötsligt. Ja, vad hemskt så tråkigt. Ja, och tråkigt sen jag. det här bråket med, med den läkaren som sa, ni kan inte komma hem. Eh, ni har ju ingen anhörig, ingenting. Ja, det låter ju otroligt och det, alltså. jag skulle in på det om de femt. Ja, jag förstår. läkarna, det är ju liksom lite konstiga en del. Ja, det var tydligen en sån och då, då jag sa att jag hade svår diabetes och gav mig en massa insulin och grejer. Och, och det blev bättre när jag kom hem och jag släppte på få igen. Jag behöver inte det. Ja, det låter ingen roligt alls. Men Med mediciner som jag inte behöver ens. Ja, jag förstår. Ja, det är, det är alldeles kul. För har ni inte några bekanta som kommer till, eller grannar som ser till dig? Nej, de är, jag är ju så fattig så det är lite svårt att grannarna är så rika. Ja, men ändå. Men man, jag har jag ju inte bilar och grejer och barn och allt möjligt. Är det inte området där du bor och, och liksom, grannar, man, man tycker man, om man inte ser en person på några dagar så väl de, kunna... de ursprungliga gärnarna har också gått bort, tyvärr, en efter en. Ja, och det och, och husen så kom nya unga människor. Ja, jag brukar... Det var så det. jag nästan en månad sedan jag ringde... Och då var det en ung kille som svarade och jag tänkte det var konstigt. Så jag tänkte jag måste väl ha ringt fel. Men då sa han just att Georg Lindberg ligger på sjukhuset väldigt dålig. Så. Ja, det var kopplat till en eh, ung kille härifrån ja, jag... telefonen ett tag. Sen hade jag en till sjukhusets patienttelefon. Ja, jag förstår det. Ja, så jag tänkte, och så väntade jag så ringde jag till det Sverigedemokraterna. För att Aha. jag lyssnar ju på det programmet oftast på lördagarna när ni har och, och då, de visste inget. Det var, det är så konstigt där också. För det var kopplat ända ner i Skåne. Så de visste inte, hade ingen aning om, jag vet inte vad. De här... Nej, det var det, att det här, jag kunde inte ringa. Det var ju svårt bara att ringa ambulansen där, då. När det så hänt, jag var tvungen att dra ner en telefonapparat på golvet här och lyckas... Jag låg på golvet, du kan inte resa mig. Nej, jag förstår det. Det måste vara hemskt. Ja, jag hoppas nu att det kommer att bli friskare och bättre att klara dig själv. Men kan inte skaffa... Det finns ju hemhjälp att få som kommer med mat. Ja, jag har fått får hem den där maten för hemtjänsten. Men Jaha. den är inte så vidare god. Det är plastaskar, små, små... med ganska torr mat som inte är speciellt god. Och sen försöka få larm också. Att, så att, ja, men det det vi, jag har ju, jag fick en mobiltelefon där jag ja. den så fall för att en sån där larm fungerar ju inte när är ute. Nej, jag förstår. Ja, jag hoppas bara att eh, du blir frisk och kry och kan ha sändningarna för att det är väldigt trevligt att lyssna på dig. Ja, det var ju roligt att höra det för mm. att... Det, det, det är kanske folk som saknar att det försvann sådär. Men det, jag. det är fel, att jag har biträdande tekniker som kunde hållet hållit igång här när jag var på sjukhuset. Det är många som lyssnar, fast man, jag till exempel har inte ringt så mycket, har jag inte gjort. Men däremot så brukar jag lyssna faktiskt på dig. Jag ja, det är roligt. Man, men När folk inte ringer så vet man inte om man har analysen. Nej, jag förstår det, men den, jag ska bättre mig också och ringa lite oftare. Ja, det ska jag tack ja. för. Ja, tack. Hej då. Ja, hej. Då släpper vi linjen här. Nu är det linjen ledig på 81-210. Ja, vi låter gå en signal till för Hallå? Hallå? Ja, ja, hallå. Nej, nu hör jag dig. Ja, men du ska lyssna i radion och prata i telefon. Ja, välkommen tillbaka, Georg. Jaha, har du ringt förut? Ja, jag har ringt massor med gånger. Vi har ju pratat massa om att höra och grejer. Jaha, ja, det var ju roligt. Det är en chock det här att man kan ramla ihop och bli medelstres i tre dygn alltså. Ja men det är underbart jag har slagit mig antagligen på något vis också när jag sjönk ihop ut. jag har något konstigt fel när badmuskeln slutar fungera så ramlar jag oj, oj, oj. och så kan jag inte resa mig utan måste krypa jag orkar inte resa hela kroppen med de muskler jag har är för svag nej precis men det är jätteskönt att du är tillbaka i alla fall nu det var, för det har kommit massor med grejer att du har varit borta Ja, jag förstår det. Ja, det var ju roligt att folk <går> märkte det, för det här doktorn var inte roligt. Han tyckte att jag skulle stanna kvar på äh, hemmet där och, och bara göra mig av med det här huset och, och se till att all utrustning bara går i en sopcontainer och så ska jag bo kvar på sjukhuset bara. Nej, men det var inte att kom hem nu i alla fall. Ja, han sa att ni får ju mat och omvårdnad på sjukhuset och allting. Ja, men det var väl härligt att du kom hem? Ja, det här är, jag kände ju det när jag kom hem, vad mycket skönare det var. För på sjukhuset var det full fart, på nätet när det var andra patienter eh, som eh, skrek att de hade ont och eh, ringde på sköterskan och det var allt möjligt. Ja, jag man förstå. kunde inte sova heller och jag låg så illa i den där sängen, eh, det var nog hemskt. Ja, ja du sov ju skönare mycket, skönare hemma i din egen säng. Om jag gör, jag märkte ju vilken skillnad det var. Ja, jag förstår det. Nej, men det jag har ju kortfotsmottagare och kan sätta på mig och höra urlar ja. och ligga och lyssna. Men det förstår ju äh, är... många från lyssnande och är oroliga. Och att det är skönt att du är tillbaks. Ja, just det. Det är bara se... otäckt det här. Att man ser att jag får inte vara ensam. Nej, e precis. E e eftersom någonting kan hända vad som helst, säger de. ja. Men det är skönt att man, i alla fall att man ligger och lyssnar på det, att det finns på radion. Det är det som är härligt. Ja, jag skulle vara på mer på radion sända. Musik så, så, på Mellanbo på nätterna som man gör i Holland och sånt. Och, eh, privata stationer. Ja. Eh, det skulle hjälpa mig mycket om jag fick nytta med station. Ja, det går så att vara så här att du är helt borta, och att du har avlidit och sådär. Ja, är just det. Var det bara Jag skulle vilja ha, det skulle jag ha lust att polisanmäla om hade påstås att det hade så och huset var rivet och allt möjliga, lögner. Jag vet inte om det var internet eller om det går gått ut för den här radion här. Ja, nej, jag vet inte hur det är, men det är underbart att du är tillbaka här i alla fall. Ja, det var roligt att höra i alla fall det värmer mitt hjärta och särskilt som min kompis Lasse Södergren. Så, ja. satt här för några år sedan ibland med Stus och medverkade han har också plötsligen avlidit och det på sjukhuset så jag anser att läkarna på sjukhuset skulle skicka till rättsmedicinska för att göra en opartisk utredning och läkarna verkligen har gjort sitt yttersta jag tycker det är att de kan avlida så här ja, ja det visste jag det, är det, det är att det, det är ju men men, eh, Evojk, vi hörs ju väl på radion senare i natt, eller hur? Ja då, jag kommer ju på där på 27, jag ska bara ha en ny station för att jag är lite jag har ju kortvåg och sånt, men den, den, den kör ju inte där ännu. Den har jag ju hög effekt, nästan en kilowatt röstar till på kortvåg. Ja, precis. Nej, men vi hörs för vanliga hör du, så du vet, du kan presentera mig lite mer där alltså, att du vet vem, vem jag är Ja också. det vet jag, det var roligt att du ringde och att det fungerade den här programledningen nu, förra gången blömmar så förskräckligt och brilsade. Men vi ska få översyn på det här nu i den närmaste tiden. Vi har saknat dig Georg, ja, det, det, var det var roligt är det. Det att du är tillbaka. Ja det var roligt att höra. Tack ska du ha, det är många som ringer. Ja, nu ska jag, jag släppa dig Ja, hej. Hej, hej då Georg. Hej då, hej. Hej. hej. Ja, nu kommer det kanske ett samtal till. Ska jag se. Oh. Hallå? Hallå, hör ni mig? Ja. Ja, hej Georg, det är Lennart. Jag får ju hälsa välkommen hem. Det var skönt att höra att du. Ja, det hemma, var du. så chockartande Man ligger i tre dygn och vaknar så småningom. Ja, vaknar. Bortan. Och sen får man höra att Lasse har avlidit på sjukhus också. Du vet, Lasse... när avled han då? Vad? När var det han avled? Ja, det var några veckor sedan också ungefär samtidigt som jag låg på sjukhuset, så att jag talade med honom en gång. Eh, du vet, då lät han väldigt sjuk och en gång var han ju här också i den ja. där och de olyckan. Men det, då märkte jag inte att det var allvarligt med honom. Du fick ju ett väldigt tråkigt, det är ett hårt slag för dig för att du har ju varit... Ja, så en, god vän. Du har ju varit kamrat med honom. Vi ända sen slutet av... Ja, vi har känt honom med 40 år, va? Ja, ända sen slutet av 70-talet. Ja, jag förstår det. Det är grymt. Hur. hur gammal blev Lasse? Ja, han var ungefär tre år yngre än mig. Ja. Men det här, det, det är en mm. olycka. Och nu läkarna är inte intresserade att ska fortsätta verksamheten. Utan ni ska vara på ålder hemmet, tyckte de. Du vet, grejen är den att jag har träffat, jag träffade för en, någon tvalft år sedan en ungdomskamrat Ja, då frågade efter några personer som man kommer ihåg sen när man var ung. Ja, all, ja, han är död. Ja, han är borta nu, han, han är död för flera år Ja, det är hemskt. Det är grämmande. Ja, jag hade ju en eh, bra kompis också som bara var två år äldre och gick bort plötsligen också. Men det, du gör jag ringde ju dig när du var på sjukhuset men du var så trött då så att du orkade inte prata. Nej, jag var ju neddrogad med insulin. De påstår jag svår diabetes. Och då tänkte jag så här, då ringde jag någon dag eller dagen efter eller vad det var. Då var, då var det, telefonen bortkopplad. Ja, det tror jag säkert. Men det är jag hade ju patienttelefon och så flyttade ju mellan Huddinge, det det vet, huset och, och, och den här Dalen. Det, dalen det är ju för gamla. Ja, det är äldreomsorg, äldrevanvården som de säger. Ja, det var hemskt Och en dog en natt där, hörde jag, Och då bestämde jag mig och hämtade situationen på natten. Och, och då tänkte jag, det här ska jag jag ska ut härifrån till varje pris. Och sen så till doktorn, det nästa dag. Ja. Jo, det förstår jag. Det är, det är en skrämmande miljö. Ja, så, det var som ett fängelse tyckte jag. Det är, en det, är en det är en skrämmande miljö. Jag hörde på radion. En kommun hade de spart ner på personal så att de bäddade ner en del patienter redan klockan 17 på eftermiddagen. Ja, jag har hört talas om det. det, det, hörru, det vad är det för liv? Hörru, då? Ja, just då. Hur skulle det... Det kunna... är skrämmande. Ja, man skulle... Jag hade så tråkigt på dagarna så anade inte. Och nätterna, det var ju eh, full kalabalik med patienter som hade ont och allt möjligt. Och ändå ja, det... jag låg jag på enskilt rum. Rätt men det, det var så nyhört så jag hörde ju allt. Jalmar Söderberg skrev en gång i tiden att var tälvete vara ung, men, var, vilk... men vilket tälvete är då? Inte vara gammal, Ja, Men, just det, Georg, jag ja, Georg, jag lägger nog på Ludden för det kanske det är nog fler som vill ringa in. Ja, jag måste se. Den här med. damen, den här damen som ringde, hon var trevlig och hoppas att hon ringer tillbaka. Ja, just. Det. Hej, så länge då, Geor. Ja, hej. hej. Ja, nu ligger linjen öppen och ringer igen kommer ingenting måste jag sätta på när en låt, men, men det, det är en som tar händer. Och framförallt när det ska ha betydelse att man har anhöriga hemma om man ska få vara hemma och så vidare. Och de ville komma hit och inspektera eh, huset först innan de släppte hem mig och det var alla möjliga. Och jag trodde inte att jag skulle kunna resa mig från toalettstolen och allt möjligt löjligt eh, som orsak till att jag inte skulle få komma hem. Och det är 30 som ska radion på. Jag ska den en så att det tar den 3-4 minuter. Ja, jag gör det. in heart Ja, nu vi håller tiden på att Ja, nu håller tiden på att ta slut också. Det här var en sändning från Kulturföreningen Gjallarhornet. Det, det var ju bra att det kom igång egentligen. Det, det var inte roligt att ligga på sjukhuset och veta att grejerna bara står här och man var orolig för att någonting skulle hända när jag var borta. Det går bra att ringa till mig på 81 21 efter programmet. Under en, en timme efter programmet jag har slutat nu kan vi säga så kan jag tala om mer medicinska detaljer och sådant som man bör undvika på radion här. Men det var en chock att det här skulle hända, alltså det var ju fruktansvärt och sen dödsfall för min goda kompis direkt i samband med det också. Men eh, jag måste ha tag i någon ö, riktig läkare som är bra verkligen, jag hade ju det förut, men jag också <går> avliden, var 87 år gammal och så vidare. Vi kan bort också plötsligt här en grann här jag hade förut så och så. Eh, så det, det är sorgligt men det sant. Men jag ska eh, tacka er lyssnare då, det var roligt att några ringde i alla fall. Och med det gärna efter programmet privat till mig. Då lättare. Har du så bra? Och, och vi hörs kanske nästa vecka då. Jag kanske får en halvtimme i alla fall eh, varje gång så här. Det var ju bara synd att det var biträdande tekniker som kunde hålla igång när då på sjukhuset. Alltså föreningar har kommit ut ordentligt och allting. Men eh, hej hej. Och har du så bra? and you went